Маю до тебе розмову. Знову звалася подруга. Не бійся. Я не сповідатимуся тобі і не засмучуватиму тебе подробицями свого життя. Шкода. Ніна накинула шинель. Пішли, пройдемося. Вечер сьогодні такий тихий. На дворі поговоримо. Може, не треба, щоб нас бачили разом? Завагалася Діана. Комбат обіцяв... Розгляд мого вчинку натякав про якусь відповідь перед законом. Я здогадуюся, що він має на увазі, тому дещо тобі принесла. Діана витягла з кишені великий записник. Тут усе, що здалося мені цікавим з моїх вражень. Це, звісно, дурниці, нікому не потрібні слова, але тобі буде цікаво. Більше нікому залишити». Ніна взяла її по-під руки. Я дечого в тебе навчилася і відчуваю, що ти хороша людина. Тому ходімо і припини, будь ласка, прощатися зі мною. Біду накличеш. Діана ніколи не стояла поруч з Ніною. І тільки тепер помітила, що подруга худіша та нижча на зріст. Загострений ніс, підборіддя випинається вперед, темні густі брови що контрастують зі світлими косами, великі очі. Вона належала до тієї категорії жінок, яких завжди холодні руки. Колись Павло казав, що таку жінку приємно обнімати влітку. Поклав долоні на лоба і у холону. Діана згадала і здивувалася. Так це було далеко, наче в іншому житті і не з нею. Нещодавно була відлига, вся земля взялася тоненькою плівкою криги, подекуди її присипав сніг. Сірілий підмерзлі кочугури. Крізь голі місцями понівічені дерева проглядав окраїсь місяця, що визирав із-за хмар. Ніна скулилася від холоду. Така картинка навіює сум. Я в такі вечори, Завжди почуваю себе самотньою. Діана натиснула паличкою на крижинку, спостерігаючи, як під нею булькає вода. Справді, а на мене погода не має такого впливу. І я не люблю весну. Усі навколо радіють сонцю та небу, Усі паруються та шукають чогось. А я сама-сама-самісінька. І тоді я хочу, щоб швидше прийшла осінь з її довгими ночами та холодним вітром, щоб усі поховалися по домівках і не ятрили мої рани своїм щастям. Я нікому не заздрю, але відчуваю свою неповноцінність. Не можу спілкуватися ані з сімейними, ані з одиначками. Тому й подруг немає». Ніна розчула гіркі нотки в голосі подруги. Я тобі дуже співчуваю, бо не можу навіть уявити себе без нікого. Але в країні залишилося багато вдів та сиріт. Ти ще знайдеш і подруг, і себе. Справді, щиро розвеселилася Діана, ти сподіваєшся, я повернуся до нормального життя. Бачиш, Люба, подругу, вона стала серйозною. За своє коротке життя я звикла прислухатися до внутрішнього голосу. І він підказує, що моє майбутнє закінчується завтра. Рухом долоні вона зупинила подругу, яка збирала щось сказати. І він має рацію. Якщо я залишуся живою, мене відправлять туди, де я була. А валити ліс – я більше не хочу. Коли почитаєш, усе зрозумієш. Тільки в мене прохання. Не відкривай мій твір, доки не переконаєшся, що мене вже немає. Дивно було слухати, як молода приваблива жінка так легко говорить про свою смерть. Навіть більше. Діана кликала її та чекала. Вона вже наважилася, Її обличчя у тьмяному місячному світлі виглядало упокореним. Діана сіла на холодний пень і, скинувши шапку, вивільнивши коси, струснула головою. «Так цікаво, тихо. Можна уявити, що ми тут зовсім самі. Знаєш, Ніно, я вже забула, коли поруч зі мною когось не було». Але нікому я не могла довіритись. Не знаю, чи схотіла б я відвертих розмов з тобою, якби не визначеність моєї долі.